La cobeta del somnis. Deia penja una rosa. Una rosa ai, de paper, un Benvinguts de nou a la coveta de somnis. Aquest mes tenim un contingut especialment literari. Us avansem els titulars. Quan vam avançar al magazín, entrevistem Amparo Alemany, la nova presidenta de la Unió Musical Aurora. A partir d'ara, cada mes escoltarem un refrany o una dita popular. El pardalet que ens va donar la notícia de la gravació d'un curtmetratge a la casa antiga no estava en casa, així que el mes que ve sabrem més coses. Antonio Pérez parla en el poble llit. I a Creacions tenim una conversa amb Claudio Morales sobre el seu poemari. El a les mans de l'altre em passaven una rosa i de paper. Estem en Amparo Alemany, la nova presidenta de la Junta Directiva de la Unió Música, Aurora de Sella. Hem volgut quedar en ella en Cabiló Ràdio per fer-li unes preguntes. Hola Amparo. Hola, buena vesprada. Buena vesprada. La primera pregunta es ¿quién forma la Junta? Bueno, pues la Junta Directiva de la Unión Musical Aurora de Sella es va a triar en Asamblea General el pasado 24 de marzo y actualmente está formada por sus miembros. Eh, Presidenta Amparo Alemany, vicepresidenta Laia Mas, secretario Vicente García Soriano, el tesorer José Ramón Gutiérrez i els vocals, José Antonio Blanes, Sergi Soler, Rafael Soler, Sergi Garcia, Maria Sirvent i Pablo García. Molt bé, i compta'ns com ha sigut el procés d'accedir a la presidència. És una cosa que vas decidir tu, ho eh, vam fer un grup i d'ahir vas així. Bueno, I pues... més o menys quines motivacions tenies uh -huh. per... Bueno, doncs pues, eh, jo no tenia ninguna, ninguna idea de presentar-me a, a la Junta i menys eh, mai se m'hagués ocorrit eh, haver eixit sigut... Eh, presidenta però bueno, en la última reunió que va haver enginer en, en la que l'anterior junta cessava ja pues, perquè havien arribat als quatre anys el compliment de, de la junta eh, per quatre anys pueshir es va dir que s'havia de triar una nova junta directiva i m'ho van emplaçar per al 24 de març en la que s'havia d'elegir nova junta directiva Jo en principi pues vai eh, em vaig oferir per ajudar, però vamos, sense pensar en ningú càrrec. Em van quidrar i em van dir pues, això si volia formar part de la Junta Directiva. En una de les reunions pues, em van dir que em van oferir si jo volia ser presidenta. En un principi pues, a mi em va pillar per sorpresa el tema. I, clar, la meva intenció era més que res vocal, ajudar en el que farà falta, però no representant. A el que era la banda, però bueno, eh, en realitat el que feia falta pues, igual era ese espai, eh, cobrir aquest espai i van pensar en mi, m'ho vaig pensar i vaig tirar avant i vaig dir que sí. Intentaré fer-ho el millor possible, representar a la banda, eh, sempre en benefici d'ella mateixa, dels músics, i dels socis i per extensió del poble de Sella. Parlem dels objectius generals de la nova junta. Bueno, objectius generals, eh, pues, com us ha dit, eh, la Junta nova ha començat a fer camí, ara farà un parell de setmanes, i bueno, pues, sí, hem tractat de traçar els objectius pues, a llarg termini, a llarg, eh, durant aquests quatre anys, que podria resumir pues, eh, en aquests punts? Eh, bueno, pues, eh, la nova Junta, el que ens plantegem és es que els nostres esforços es s'entraran en treballar per la banda, com he dit abans, pels seus músics, pels socis i per al poble de Sella. Treballarem també per obrir vies de col·laboració i en les diferents entitats, institucions municipals, comarcals, provincials i autonòmics i, sobretot, en sumar i recuperar músics i en mantindre la il·lusió i l'orgull de pertanyer a la banda la Unió Musical, l'Aurora de Sella, un dels pilars fonamentals d'aquest poble. I abans d'accedir a aquest càrrec, quina vinculació tenies tu amb la banda? Havia sigut música prèviament o...? Sí, jo havia estat música... Amb... Música, doncs, em vaig apuntar, no sé si tindria 9 o 10 anys, em vaig apuntar a la, a la banda. Així, en aquest espai que estem gravant ara mateixa este programa, que ara està a Cabilo Ràdio, doncs, així veníem a ensenyar la banda. Eren les alts de l'Ajuntament, recorde que en estiu feia una calor horrorosa i en hivern. Doncs feia molt de fred. Jo tindria pues, això, 8 o 9 anys. A aquesta em vaig apuntar, després em vaig borrar, vaig estar així una, un temps fins a aconseguir l'instrument que jo volia i que no em donaven des d'un principi, que és el saxo. Jo he estat tocant el saxo des que vaig entrar ja definitivament a la banda i vaig estar tocant des pues, de les 10 anys, aproximadament, fins a les 23 i tres I aixòs per a mi han sigut uns dels anys més bonics de la meva vida. La meva adolescència l'ha passat a la banda i ha anat a la banda, gràcies pues, a ella pues, han pogut ixir del poble, vore món, i ho han passat molt bé. Han pogut conèixer pues, tota la comunitat valenciana, amb ixidi del, del país, hem anat a França i, i ho recordo això, en, en molt de gats. Fa poc vaig, vaig veure una exposició en el Museu Valencià de Tecnologia sobre les bandes de música i una de les seccions parlava que el percentatge de dones baixa considerablement quan s'arriba a l'edat de, de tenir xiquets, de casar-se que explicava que hi ha moltes parelles que es formen a la banda, d'home i dona, però que després de casar-se l'home continua anant a la banda i la dona desapareix. Uh -huh. I de, de fet en l'exposició es reflectia així com fotografies en les que desapareixia la, la cara de la dona. És una cosa que t'ha passat a tu? Creus que, que passa realment? Eh, trobes alguna manera de poder corregir? De... Aquest tipus de... Bueno, jo quan estava en la banda, pues, sí, això era el que solia passar. Sí que el deber és que ara ves bandes i que veig eh, xiquets eh, pues, ja majors tocant en la banda. I això pues, m'alegra. En la moa època, per dir-ho d'alguna forma, bueno, ja per apuntar-me la banda, això ja era cosa de xics. Jo en a ma casa me recordo que vaig tindre pues, eh, també que lidiar d'alguna manera, ja no d'apuntar-me la banda, sinó d'anar fora, deixar de tocar a tocar els contractes. Bé, bueno, eh, sí, eh, la dona pues, està invadint, per, per dir d'alguna forma, espais que normalment han sigut eh, masculins i entonces, pues, això costa. Lo que em dius tu, de que arriba una edat que la dona es casa i ja deixa la banda, pues, en la meva època sí que passava. Avui en dia pues, mmm, veig prou dones majors que estan en les bandes i això m'alegra. Molt bueno, hi ha alguna notícia, alguna cosa que ens puguis avançat. Bueno pues, per començar tenim tres punts tres coses a Xina que ja han començat a, a fer des de la nova Junta. En primer lloc el que hem fet és unes cartes eh, de presentació a l'ajuntament que en breu pues, l'enviarem, i també unes cartes de presentació a totes les eh, juntes directives de les societats musicals de la nostra comarca. Això és en primer lloc. Després, en segon lloc, ara, el, propi, el pròxim 10 d'abril, el dimecres, el dimecres pròxim, a les 8 de la vesprà, tindrà lloc la reunió comar comarcal de la Federació de Societats Musicals. Eh? Tindrà lloc a Sia Cella, en el local de la banda, a les 8 de la vesprada i a ja última novetat, pues, d'ahir mateixa, pues, eh, vaig recibir una quidra telefònica del mestre de la banda, Miquel, dient pues, que l'havien quidrat des de eh, la Direcció Territorial de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana, informant-lo que la banda de Sella havia sigut seleccionada per actuar en el Palau de les Arts, en València. Llavors, ell em va quidrar a mi perquè buscaven el president de la banda. I immediatament et vaig posar en contacte amb eh, la directora territorial d'aquesta entitat eh, de Governació i Justícia, Mercedes Igualada, i ella és la que em va informar pues, d'aquesta selecció de la banda. Em va enviar un correu electrònic, que el tinc a si mateixa, i em va dir pues, això, que han sigut seleccionats. Com, bueno, el, fan una selecció de tres bandes, són tres categories. Una categoria és de bandes de menors de 60 membres, que és la banda de Sella. Bueno, pues en principi, a falta de que esta nit es eh, reunisquen pues, el mestre i les musis, que en definitiva seran les que tindran que decidir si es pot anar o no, en el cas de que sí seria el dia 25 de maig, 25 de maig, a lesè de la vesprà, en la sala Martía Soler del Palau de les Arts de València. I bueno, pues, això és el que hi ha. Seria una gran oportunitat per a la banda, per al poble i per a la gent que ens acompanyarà pues, de passar un dia en València i actuar en aquest lloc tan emblemàtic de la, de la capital. Doncs vem és una gran notícia per, a, per al poble. Moltes gràcies per, per haver acudit a la coveta i deixem els micros oberts per si ens heu de comentar alguna notícia de la banda en el futur. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. abril una gota val peril el pa en esta ocasión antonio Pérez ortiz enlit un de seus poemas Tot anirà bé, però el test passa, i no puc oblidar-te. El test passa com passin els records de la nit pel meu cap. El test passa com passin llàgrimes per les meues galtes, i continues així. Tot anirà bé, però el test passa, i els meus llavis no desaprenen el teu nom. El test passa com passa la felicitat, sense aturar-se. El test passa com passen uns i altres sense deixar-me empremta i continues així. Tot anirà bé, però el test passa, com passen les paraules de la meva ploma als teus ulls. El test passa i seguisc empresonat per abraços somiats. El test passa i el meu cor pareix un full en blanc i continues així. Tot anirà bé, és el que em deia, però el test passa i la meva vida amb ell i continues així, més viva que mai. Creacions En el nou espai de la coveta de somnis, Creacions, volem donar a conèixer allò que surt de la gent que ens envolta. El darrer mes va ser Miquel, qui ens parla de la seva creació Lento i Batalla, Avui estem amb Claudio Morales, en qui parlarem dels seus poemaris, que es titulen Somnis i pedres i Buscant la llum. Diner de naixement, Claudio està íntimament vinculat a Sella perquè d'ací si són els seus avantpassats i pels moments d'infantesa i adolescència que ha passat al poble. Toco una terallina en un racó d'aquella casa de Sella, tan antiga com les seues muntanyes que no veig, tan antiga com els seus amellers, tan antiga que sóc part de la paret. Aquell poble se me'n torna record del meu cap, Recorda alegria de joventut que es perd. Canta al poble més vell de la muntanya, a les seues gens, als seus animals. Cante el poder de la seva ànima, a la seva àvia que emana, aigua fresca com cap altre, que de pura vida aclara i canta a la muntanya i a la teua pell blanca i als teus ulls negres i a aquelles nits de sexe i als teus pistes que vaig veure i a les teues mans que dibuixaven cercles et canta a tu somni ple de pedres et cante a tu a qui, en qui vaig créixer et cante a tu a la que va desaparèixer cant d'empeneriment per tot el que no va ser hem escoltat uns dels poemes de Claudio, de Somnis i Pedres. Hola Claudio, què tal? Bona vesplà. Bona La primera pregunta que hauríem fet és de quina data són o quan vas fer els dos poemaris des que parlem. Sí, bueno, eh, són dos poemaris eh, equidistants, eh, no, no tenen, tenen un, parell, un parèntesi de la meva vida. So de Pre pot ser el, el més representatiu de el que jo escric cri i, i té una etapa més llarga de, que va possiblement des de des de la joventut fins a aquest moment que ja comença una fesa més major i ja, ja, ja veure una miqueta més la realitat de la vida no? i són, són uns poemes que parlen pot ser de, del passat de del que un somia i, i realment el que ens trobem després que no, no, no sol ser sempre el que un vol. Mm. I després l'altre, qui no era el buscant la, llum, buscant, la buscant la llum, és un poemari que surt la veritat de, després de la mort de mon pare, que en realitat és aia el que dia no? Passa, és un, per a mi és un colp en la meva vida, el, jo vivia en Alacant, eh, mon pare mort d'una malaltia llarga i lletja, i, i en trobem que finalment jo tenia tota la meva família allí. la meva família se'n ve a viure a la Vila Jojosa, i jo em quedé en Alacant sense haver perdut el mon pare, i, i és una, una manera de... de d'enfrontar-me a aquesta situació, el que, que faig en aquest poemari, la realitat. No? Són poemes molt dedicats a, a la malaltia de mon pare, i a la situació en la que en trobe, duent una vida nova, diferent, que hi ha que continuar, i més madura i, i enfrontar-me una realitat que no, no l'havia viscut encara. O, o vas fer un, com una mena de teràpia per a, per a passar el dol? Per, per, per... Probablement sí, perquè jo quan escric sí que penso que que, que, ho, que ho escric duna manera terapèutica sempre, no? És com a una alliberació i, un, i un, sí, com, com, un, com una, una medicina per a per a jo poder seguir endavant. Sobretot en aquest últim sí que és més perquè les altres sí que ser, són més una temà... no adolescents, perquè no no no és eixina, però però buscant la jo sí que s'entra millor uns poemes més senzills que els, que els altres però que sí que, que sí que són una teràpia de xoc, de xoc que hi ha molt, molt forta sí. de totes formes en Buscant la Llum El final no sé si, està, si la seqüència està pensada si mm. per alguna cosa però la sensació que a mi em va donar és que havia foscor com es dit durant tot el, poema, tot el poemari però l'últim poema pareix que la llum la trobes Correcte, sí. Sí, exacte, és clar, és com diu el poemari, buscant la llum, no? Aleshores sí que tenia jo el poemari, perquè mon pare va faltar fa uns anys, i el poemari sí que estava quasi complet, no? Però clar, el dius el buscant la llum, en realitat estava buscant una solució a la meva vida, enfrontant aquest moment i aquesta situació, Sí que és clar que em faltava algo no i al final és el el l'últim l'últim poema és el que en el que vaig voler tancarvo i deixar ja aquest tema però no donai méss voltes i torturame més encara i si en sí, és el en el naixement del meu nebot i que veig que fos doncs com digueren que la vida és néixer viure, morir i, i jo soc un, una persona que, que tinc molt, no ho sé, els meus poemes estan molt presents la mort i és un tema que m'obsessiona prou i sí que era una, una manera de tancar aquest poemari en el naixement del meu nebot i trobant la llum en el, en el, en el seguir, no? el la vida i generar no, el naixement d'una persona. És cert que parles de la mort perquè a mi m'ha sorprès un dels poemes que parlaves de la teua pròpia mort, no? que, mm -hmm. que, diguem que especificaves com volies que fora, oix, un poc com sí, planteixes aquest tipus de... És un poema a més, que es diu La Mova Mort, crec que es diu. És un poema que el, que el tenia quasi amagat, la veritat. És un poema que no volia incloure-ho en, en cap eh, poemari. El tenia ahir amics meus que l'han llegit, els agrada molt. I, i, i no sé, els agrada la idea i ho veuen així com ho veig en aquest poema. Però és un poema que jo sempre he tingut por. De Podal, però finalment vaig decidir incloure-lo en, en Somnis i Pedres perquè també eh, data d'aquesta època de d'aquest poemari i, però si sí, és un poema que no, que no sempre m'ha donat una miqueta de, de rotlla Podríem, si vos pareix bé escoltar el final de Buscant la Llum Vull la trobada mentre viatjava en cotxe cap a casa, en les gotetes que caïen davant les fanals, en el meu amor conduint al costat, en els carrers de la ciutat, on finalment t'hem pogut aparcar. Vull la trobada, mentre el meu dit premia el timbre, montant les escales del teu portal, recorrent el llarg corredor, traspassant la llinda, en l'espí del rebedor. Vull la trobada, en veure't a tu, nen de bolquer, l'he trobada en la teua cara. Acabem d'escoltar el final de la trajectòria de buscar la Llum. El poema que ens has, que ens has llegit primer parla de sella, mm -hmm. no? de, de la teua vida en sella. Quina és la teua vinculació en sella? Bé, bueno, m'abuela es decide sella i en passa els meus, doncs, renaixen d'ací, per una part. I el, el poema de, que, que, es, que es titula Beure de l'Auia és un poema així que va parlar de sella i, i, i m'agrada molt. Dimos, qui, qui era t'abuela, per la gent que està sí, sentint bueno, les oies e vivint? L'Eutèria, l'Eutèria Olcina. Bueno, la família Gemana de petit. M'imagino eh, que si us coneixereu tots som els llocs i, i sí, d'ahir venim. I el poema este que estàvem parlant és, eh, per a mi és una època molt important de la meva vida, la meva joventut, eh, la passa moltes vegades ací, en, tant al carrer Les Voltes com a, com a les fonts, en la casa d'ahir de la meva abuela, i, i ha sigut un, una època de la meva vida molt, molt especial, molt especial i, i que venia totes, molt, totes les setmanes santes, eh, i totes les vacances que podia vindre passaven així Vas fer molts amics Sí, eh? sí. molts amics moltes... no, de, de, de tot I bé, els poemaris eh, que m'he estat sentint són de dos poemaris diferents i vols dir que els has, has editat d'alguna manera o... ah, aqu o aquests No, aquests dos no Jo vaig guanyar un premi a, a, en Elge en, en, en un poemari que es deia Trichinosi un mai m'agrada un poemari eh, diferent a, a tot això que estem sentint tenim poemes molt, poemes molt curts eh, molt, molt estranys eh, i vaig guanyar el premi l'havia guanyat l'any anterior però aquest any es van editar un, una sèrie de llibres en els que incluïen alguns poemes d'aquest poemari el, el problema és que un és l'exemplar que em van enviar a ma casa en eh, una nit de de parramda ensenyant-li a tot el món que m'havien editat uns poemes doncs el vaig acabant regalant en una espècie de bar cultural que tenia una biblioteca i el vaig posar ahí a la biblioteca el vaig firmar i tot I, però bueno el bar ja n'existís no sé qui es va quedar en aquest llibre i m'imagino que estarà per, en, en algun lloc no crec que hagi acabat en, en la basura però les coses de la joventut que iixes i, i se, se te'n va al cap una miqueta. No, ma, ma mare no estava res contenta quan li vaig dir que, que el llibre l'havia regalat. Claro. Però bueno, al final és la millor definició d'art. De sí, sí, no? Ho he fet i ho sí, dono a la vida. És, és un, un, un arrebat d'aixòs d'artista. Que bo que soc, mira el que m'ha... No i dius, mare, que, que, que idiota que estàs no? però, però bueno, són coses que passen de joventut i, i, i l'alcohol una pena perquè estaria bé sí, sí m ara m'ha empenedit de no, no tenir-lo en casa i no t'has plantejat alguna manera d'editar-los d'enviar-los a alguna editorial o a algun concurs? sí, o... sí clar, és, aixes coses es veuen Eh, lo dels editorials és molt complicat i cada vega més vind molt complicat, sempre, jo sempre estan mirant aquest tipus de coses. i el que faig és enviar-lo normalment a concursos. El problema és també, que els concursos i més, si són en valencià, que vegada costa més trobant i però bueno, ahir estem i, i anem provant. I t'has plantejat donar-li difusió per les xarxes? De... Sí, sí. M'ho ha, no sí, sí. sí, ha plantejat moltes vegades. O, el o pro... algun projecte d'aixòs de micromecenatge que hi perquè sí. pogués assenyalar una mostra i si a la gent li agrada poder-lo publicar. Amb... Sí, sí, sí. Sí, el, sí que m'ho ha plantejat moltes vegades. El problema és, és al final així que ho no sé, veig, veig complicat i... De Tot manera també no sé, és un, un món que a millor no controla. Una cosa és fer els poemes i, i, i pot ser i un no controla a l'hora de donar-los a conèixer o difundir-los. Perquè sí que és real és veritat que veus molts llibres editats en molts ajuntaments de molts pobles que s'editen i, i tenen la seva a tirar i, i, i pot ser i tot venen prou còpies o es venen totes les que es fan, se li dona una difusió prou gran el problema és que jo no sé com aquesta gent arriba a aquest ajuntament o a altre per a poder fer-ho. I pot ser que jo no sigui... No, no controli aquest tema i... Sí, perquè està, està funcionant el, el meu escenatge. Sí, sí. Mm. Sentit, igual en llibres que en, que en música. Sí, sí, mm -hmm. tot. Eh, tu recordes en quin moment vas començar a escriure? La próxima, sí, vent, sí, o... sí, sí, sí. Hi ha un fet en, quan jo anava a l'institut que em canvia el, la mentalitat aquesta de la literatura i és una professora de literatura castellana que li dien Belinda una dona així molt, molt fràgil i, i m'ho llegia en classe i el sentir-la em va despertar a mi una miqueta tot el que era la literatura. No? Era una, man una manera diferent a el que estava acostumat jo de de, de que en donara a ensenyar no? no, tindré ella mateixa, era l'exemple de donar-amos a ella mateixa ho llegia i, i m'encantava com ho feia, ho feia molt, molt bé molt bonic o molt no sé, era com, com era també la persona era molt ja molt fràgil una personta Xina i, i all em vaig interessar i, i després ja sí que vaig agarrar la línia de lle bueno, llet, una lletres que hi anava a laàn era molt difícil agarrar línia línia valencià, que no era línia valencià, jo agarrava literatura catalana, que era una optativa que hi havia, i així que vaig, també vaig tindre una professora que també vaig tindre la sort que com era l'únic que parlava més o menys, mm. més o menys bé allà el valencià, era fàcil destacar en, en aquest tipus de, de gent, i, i bé, i, i em, va, em va inculcar prou la literatura, em vaig interessar ja més d'allí. I el, el primer poemari també l'escric allí ho guanyo el premi a l'institut, Jorge Juan, un poemari que es dia eh, Males paraules i, i clar, el, el fet de, de guanyar un premi ja es dona perquè eh, diguis que xe, pues, millor no ho faig tan mal i uh -huh. es dona a, per a què seguir. A quins poetes llegixes? Bé, bueno, jo... Eh, el, meu, el meu poeta és... Que és eh, també vindria a la pregunta anterior és Vicent Andrés Estellés, és, és llegir-lo i, i, i donar-me una perspectiva molt, molt diferent a el que tenia jo com a poesia, no? I, i realment és el, el meu poeta que, el, que va, el que em va donar la inspiració, però sí el dir eh, che, la poesia es pot fer d'una altra manera, a la que a mi en l'institut i aquest tipus eh, es donaven, no? més, més acadèmica i més sèria no? era, era més poble no? eh, i s'entendria d'estellers a part d'això eh, a mi el que més m'agrada és llegir narrativa, una cosa que en costa un munt d'escriure, la veritat ah. que, que escric també però en costa més i sempre, no sé, jo vaig saber conèixer a Kafka i, i em vaig enamorar i després eh, Dostoyevsky. Sí, a més, el, el problema que tinc jo en, les en la literatura que lleig és que soc molt, molt cabut. No? Me'n vaig sempre al, al, a mi hora de l'Osegur. Sí, a l'Osegur me'n vaig a Kafka, Follner, Dostoyevsky i poquet més. És a dir, vull dir que a mi em donen un llibre nou i, i em costa prou... El llit, perquè m'ho he vist tot, però, però clar, tenint aquests referents és molt difícil trobar un autor de d'aquesta categoria, per a mi, per a mi que n'hi haurà. Bueno, jo vaig estar una, una vegada en un recital teu i recordo que, que els poemes eren molt, molt, molt diferents al, al moment de Somnis i Pedres o Buscant la Llum. Sí Es recordo total, totalment diferent. Era un recital que feu Albert i... mm, Albert. Alcaraz. Alcaraz, Alcaraz, mm. eh, en, en la vila, i recorde que era algo molt, molt diferent, era més eh, bueno, més jovial, suposa també parlava molt de l'amor com, com a esperança no? en lloc d'aquest sentiment cafquià que tu tens en els poemes. Però bueno, això suposa que, que porta la trajectòria vital de cada una. No? Sí, això és recital en l'anterior i sí, els meus el meu poèmes tenen més d'amor. I... Mm. Els del verd, per exemple, tenien un, una connotació més, Polític. més política. I... I sí, però, però va, el, el contrast va, va quedar bé. A més, per cert, vam fer una no dedicació. Me'n recordo perfectament <risa> sí. que, que Albert va tindre la idea de, no, de fer una no dedicació a, a, a tota la gent que estava destruint la llengua. I, sí. O, o alguna cosa així. Quin poema triaries tu, dels teus? Un que t'agrade molt. Parlant de, de, de la meva mort, és un poema que m'agrada, fa por, però m'agrada. No sé, en, en varios, sí. Es fa port per superstició? Sí, sí, per el que dic de que, que tinc a mi una mica d'obsessió en aquest tema. Uh -huh. no, no és un tema que acabe acaba d'assimilar-lo. No sé, no. no sé, crec que a Borges li passa el mateix. Sí. O sea per sí. això ja no em preocupe tant. <laughs> Estic posant un exemple massa gros però, però crec que tenia un problema paregut. Eh, una altra cosa que voldria preguntar-te. Tu eres músic també. Cantes sí, no? sí faig mús d'ixa no, manera però sí sí No sé en quin moment estàs ara el mateix que has participat en grups en diferents grups sí, ara, ara, ara, ara mateix estic en, en, en una banda de no és metal, però és algua Xina. Eh? Sí estic cantant es... van convidar a per ser partícip i no, és una... no, no ve a cuento eh? en el que estem dient, però per altra banda sí que estic... Eh... Alguns dels poemes meus és, el, és adaptat per a poder... I els ha posat música i estic intentant gravar-los. Tenim un tema ja mig acabat. S'ha una miqueta lenta la cosa, però, però sí. El és el, el meu poemes... No, no, soc jo. Soc jo, eh, en, en poemes meus els ha a fer música. Alguns, bueno, alguns, alguns temes no són poemes, són nous, són lletres de cançó. És, no és, és una música més, més lleugera, no és... No importa res, i, i estic, estic és, a, a més, com, és en valencià, que jo sempre he volgut fer música en valencià, una cosa que per a mi tenia pendent, i, i estic ahí intentant gravar una maqueta i, i a partir el que vull que és començar en la maqueta i després, si hi ha que, que actuar o fer alguna cosa, es farà. I, i, és un projecte que està ahí. Ara que estaves marcant la diferència entre poema i lletra de cançó, quina diferència veus tu Mar, en això? En què es diferencia un poema d'una un, lletra d'una cançó? Segons, segons la teva opinió. Sí, per a, per a mi, bueno, probablement estic enganyat, però... Jo per, ah, a a mi, sí, la per a mi la, la, la, el poema és, és, és, és pur. O sigui, el poema és, és, una cosa, és el llenguatge màxim, per a mi. És a dir, el poema és de l'ànima. Una lletra de cançó, per a mi, es pot fer eh, com, com a res. O sí, sigui, vull dir que el troba molt més senzill fer una lletra de cançó que, que un poema. Sí, i aleshores un poema musical te'l consideraries una perversió una manipulació, de certa manera? S, segons. Sí, podria, podria fer-se. I, I estic segur que n'hi ha casos de poemes eh, que, que, que s'hagin sigut destrossats. És, és més, eh, jo, jo tenia un grup de música fa molts anys que feia, i van fer una del poema de Joan Fuster, Crec que és Criatura dolçíssima, eh, van fer una, una adaptació, jo vaig fer una adaptació, bueno, una adaptació no? vaig agarrar parts del, del poema i es va musicar. I, i va quedar prou bé, però clar, després sense a, a Lluís Llach, que també ho fa, i, clar, pues, hi haurà gent que dirà que potser vosaltres l'heu destrossat. No? Clar, precisament està pensant en Lluís Llach, Lluís Llach no és un poeta, però les subesites de cançons podrían arribar a considerarse poesía o, o, o no. Yo creo que no. Yo creo que no. Vos dir queréis decir que es ese ángel yetrés, así, mate... la música, no no sería no. es materés. que nada no pueda no nada puedo un ejemplo también. Hay, hay mucha gente que considera a poeta preejemplos a Sabina. Yo no la consideré. José sea, Ángel Angela. Yo no lo considero, no. Eh les letras son letras y les y los poemas son poemas. Y a la hora de, y a la hora de adaptar un poema a la música crec que hi ha que anar molt de compte i saber el que es fa uno, i, però clar, es posen d'exemples a Lluís Jack no sé, no sé. Lluís Jack sé sí que seria poeta No, no, no Jo dic que tampoc Lluís Jack per a mi no és poeta, vale. no poeta tampoc en les seues lletres però, però... Perdó, però seguim amb el debat però en canvi eh, Miquel Martí Pol era un poeta que feia les lletres que volia que musicara Lluís Jack Mm. aposta, no? Vull dir, no fer el, sí, sí. Poet, el poema sol, sinó que en aquest cas, què? T'ho torna a repetir. Ja, si, si Diguem compte... que en aquest cas Martí sí. Pol no està fent una poesia, sinó que està fent una lletra de cançó. És es que, no? es que això es pot, es pot tindre molt en compte. Una cosa és que tu facis alguna cosa per la música, música i una altra cosa... Per exemple, jo ara, l'exemple que t'ha posat els meus poemes, adapta... però tinc que adaptarlos perquè queden en la cançó si no, eh, i deixen de ser poemes perquè no, no, d'un patró diferent, un poema, d'una lletra de música, normalment. Que siga per procés creatiu. Pensa jo que el que penso que potser veus tu o sents tu. Que jo escric, eh, escric també de vegades uh -huh. poesia. Per a mi és una cosa molt, molt íntim. I, i quan ho faig, eh, ho faig exposant tot lo que sé en que en aquest moment no és algo que pense, és algo que és eh, directament. No sé si a millor una cançó eh, porta un tret procediment en el que passa per un filtre de racionalitat, no? millor és, és per això que, que la poesia per a tu és més, més intuïtiva i la cançó més racional. Sí, p -p pot ser. Pot ser. El... Hasta dura de debat, eh, lo, lo, que jo no ja que... la... Però el que tu has dit mateixa, tu escrius, bom, i ho escrius. Mm. I perè m'imagine que ho pues, corregiràs i voràs la forma que vulls donar-li o la idea que, que és la primera que has plasmat, la corregiràs i la faràs com a quede bé com a poema no? en una mètrica i una, i una sèrie de coses. La cançó al final ten que la en, en, en la música i ten que adaptar -te a la música també o la, o la música adaptar -la a la lletra, però al final també les cançons. Home, Eh, un exemple, per exemple, vosaltres, el, com es diu, l'estat cultural que feu, que la gent diu, llitx, poe, poemes... O... Paraules i música. Molt bé, això, molt bé. Eh, els músics van tocant, però van tocant lliurement, entre uno i ells. Això no és una cançó, és poesia, acompanyant música. A l'hora de fer la cançó, tens que compaginar que, no sé, a l'hora de fer un estribillo, potser, o unes parts. D'això no? Miquel segurament pues podria parlar millor que jo, que, que sí que és músic i jo no. Sí, bueno, sí també tenim l'exemple de Dissermint que agafa poesia i, i li posa música i, i l'adapta, són com so, una son, mena de trobadors. Són els es, es xics estos que... Sí, sí, toquen la corda, Sí, no? m'encanten. Sí, que, que bueno. han agarrat, que fan a vegades cançons de l'Ovidi i pot ser. Eh? Sí. Sí. sí, una d'Antonio, tenen un projecte, Cases i Carrers, és una poesia preciosa d'Antonio. M'encanta, m'encanta. Van, van estar així, pot ser? Sí, sí. No el, vaig a, a cau d'orella, el uh -huh. programa de Miquel. M'agraven molt seus xics, com, com ens diuen? Desermint. Crec que ja era Sefolc o alguna xina? O? Sí, era Sefolc. Ah, se'n... Bueno, a mi el que más agràs es que segueix que és eh Cavilo Radio. Sí, no, per les ones de jazz con però a més es, és es, xics m'agraden molt el que fan. M'agraden molt. molt, sí. molt, bé, molt, bé. Fins así, molt la entrevista ha sigut un, un plaer tinte Per a mi, lo que sí que volia d'acabar eh, un dia con Wi eh, abans de tot, perdonaréo, però sí que voldria dir Guillem i oblini Perdó. I gràcies, eh? gràcies per venir i espero que tornem a trobarnos nos per, per la coveta de somni. I ens fem una cervella. <ríe> Després d'aquesta agradable i interessant conversa, i com que Claudio ho comentar per acabar, farem un aclariment per a aquells oients que no conegueu el cas. Guillem Aguilló era un jove de Burjassot, militant antifeixista i independentista. Quan tenia 18 anys, l'11 d'abril del 1993 just 20 anys abans del dia que parlàvem amb en Claudio, va ser assassinat amb una ganivetada per un grup nazi a Montanejos. Aquell colp va ser molt dur per als fills de la generació de la transició, una transició que no va ser tan modèlica com ens han volgut fer veure i que al País Valencià va ser especialment violenta per part de l'extrema dreta i plena d'impunitat. Només cal recordar els atacs a pensadors, professors universitaris, llibreries i entitats culturals. En el cas de Guillem, el judici es va intoxicar en els mitjans de comunicació de manera molt lleja i, finalment, no es va voler tractar com un assassinat per motius polítics, sinó com una simple baralla de joves. Encara avui, vint anys després, la seva família rep amenaces telefòniques i pintades prop de casa. A internet trobareu informació escrita i audiovisual bastant menys si ho voleu conèixer a fons. I com que avui volíem començar una nova secció de cançons a la copeta de somnis, quina millor opció que No tinguis port d'Obrim Pas, un grup que va néixer aquell mateix any i una cançó que ha acabat simbolitzant el cas de Guillem Agulló. És la versió que va sonar el 2005 al disc en directe en moviment, enregistrat al campus de Tarongers de la Universitat de València. I fins així, la coveta de somnis. Us esperem el pròxim mes. Un moment de silenci. Així tenim a Guillem Agulló, germana del Guillem. Ens vol, ens vol dirigir unes paraules a tots nosaltres. Un aplaudiment per ella. ara fa dotze anys de l'assassinat del Guillem. I encara que molts de vosaltres segurament apenes us recordeu perquè éreu massa jovens, de segur que haureu de sentir parlar d'ell. Perquè han estat molts els actes que s'han fet per recordar-lo. Per recordar quant havia estimat la seva cultura, la seva llengua, el seu país. Per recordar que va ser un jove implicat i combatiu que com tant de nosaltres l'únic que desitjava era viure en llibertat. Aquestes foren les raons que el portaren al seu assassinat a mans d'aquells que no pensen com nosaltres. Però malgrat que ens portaren la seva presència, el seu somriure, les seues paraules, mai ens podran arrebatar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres. Moltes gràcies una vegada més per no oblidar. Guillem! No tinc esport, que valenciosa sense haurem tot! Ja no puc veure més enllà Dels ja teus ulls que m'estan mirant Quants cops en l'apoteca se pensa en somriures i no tornarà i he estat un temps sense parlar. No estàs sol!